ongi etorri xezaderen arxiboa literatur podcastera. Podkaa hau egiten dugu, saioagabekagoje askoak, jasonelalarrriagak eta anana amoralesek Bilbo hiria irratiko estudioan. Guk bezala, zuke ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla ainatseginak nola ipuinnonbat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakesunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur xerezaderen artxiboan, ez da erraza gizonon bat aurkitzea, egilea Flannery O'Connor, itzultzalea itziar otegi. Mary Flannery O'Connor mila bedatze honda agoetabosteko martxoren agoetabostean jaio zen Georgian, Amerikako estatu batuetan. Jojako Estatua, Bible Belt edo Bibliaren zerrenda osatzen duten hegoaldeko estatuen artean dago. Horrela deitzen zaio lurralde horri, biztanleko Biblia koppurua inon baino altuagoa delakoan, eta Biblia garrantzi eta preentzia handia duelako norbanakoaren eguneroko bizitzan. Itziar Otegik bere itzupenerako prestatutako sarreran dioenez? Flannerio Connorren fikzioan bere zikide dira pertsonaiak oso bitxiak baitira, esoikoak eta desarauak. Predikariak, biblia saltzaileak, kartzaratiki ezi joan dako iltzaileak, alderraidabiltzan arlote besamotzak, eun eta laurteko general konfederatu Elbarriak, neska intelektuala harroan kamotzak, guztiek dute alde komiko bat, edo groteskoa, adituen esanetan. Pertsonen parodien modukoak dira fleneriren pertsonaiaak. Horren gainean galdetuta, Okanarrek erantzun hoizuen, egia asko jendeari buruz idazten zuela berak. Horrelako pertsonak bizi-bizirik jirautela hegoldean. Naiz iparraldeko turistentzat atzeman errazak ez izan. Hegualdeti datorren edo seri esango diote grotesko iparraldeko irakurleek, Non eta ez den groteskoa? Se orduan errealitatea esango diote. Sarrera bereko beste toki batean onela dio Itziarrotegik berriz ere. Galdetzen ziotenean, zergatik uste zuen Flannery O'Connorrek hainbeste idaz Leon Segoela Amerikako Estatubatuetako hegoaldean William Faulkner, Caroline Gordon, Tennessee Williams, Katherine Anne Porter, Alan Tate, Thomas Wolfe eta bar, Eta bar, Flannery O'Connorrek honakoa erantzun hoizuen. Hegoaldean istorio kontalariak gara. Badakigu errealitateari justizia egiteko Obea dela istorio bat kontatzea, arazoa eztabaidatzea edo abstrakzioak proposatzea baino. Ikustitzagun bada, pertsonaia hoiek eta erabaki erabakidezagunia groteskoak edo errealak iruditzen zaizkigun gaurko ipuinean. Ez ta erraza gizonon bat aurkitzea. Amonak etzuen Floridara joan nahi. Txenezi ekialdean zituen familiarteko batzuei naizien bisita egin, eta Bailey iritsi zaldarazteko edo aukerari eltzen zion. Bailey zemea zuen, beren mutil bakarra eta arekin bizi zen. Maira eserita zegoen, haukiaren hartzean, jurnaleko kirol zailarainaren gainera aukertuta. Ara, behili, esan zion. Begira, irakurri hau. Eta antze egon zen, eskubat aldak argaletako batean jarrita eta bestea segunkaria astintzen, zemearen soilaren parean. Hemen jartzen du bere buruari, moldak kaitza deitzen di ontiporrek, itxitura federaletik iheez yes, egin duela eta Floridarantz doala, eta Tori irakurri hemen ze egin omenzion jendeari. Tira, irakurri! Enituzken nire umeak inorako norabidean jarriko halako kriminal bat arantz balijoa. joa. Enituzke barrenako sola izango hori egingo banu. Beiiki ez zuen irakurketatik burori jaso ere egin, eta amona jiratu eta umeen hamari zuzen du zitzaion. Umeen hamak, Soinean prakala zailak zituen emakume gazteak, azaburu bat bezain zabala eta xaloa zuen aurpegia, eta buruz api berde batez bilduta zeukan, goian bi muturrut utzita untxi belarriak balira bezala. Sofan neserita zegoen, abrikot purea ematen ontzi batetik. Umeak izan dira Floridan lehen ere, esan zuen Andresa harrak. Beste nora eraman beharko zenituzkete, aldatzeko? Munduko beste baster batzuk ikusi eta pertsona irekiak esan daitezen. Teneziek ialdean ez dira inoiz egon. Etzirudien umen amak deusentzun zuenik, baina John Weasleyk, sortzi urteko mutiko sendokote eta betaurreko dunak, esan zuen. Espaduzu floridara joan nahizu egatek ezara etxuan gilditzen. Bera eta neska txikia, John Star egun kariko komikiak irakurtzen ari ziren, lurrean da. Elitzateketxean geratuko ez da gaurko erregina azu zehun ateratzeko ere. Esan zuen Jun Starrek bere buru hile altzatu gabe. Abai, eta zer egin gozen nuke tiporrek moldakaitzak arrapatuko bazintu, galdetu zuen amonak. Muturra txikituko nioke, esan zuen John Weasleyk. Eglitzatek etxan gildituko ez da milioi bat dolarren ere, esan zuen Junztarrek. Zerbaitutze egiteko beldurrez, gugoazen bastet guztietara joan beharrizeten du. Aizu, senyorita, esan zuen amonak. Gogoan izan esan duzuna, ilak izkurtzeko eskatu behar didasun urrengoan. Junztarrek erantzun zion bere zeu kalaberak ilak izkurra. Bigo izean amona zen lehena autoan esertzen, abiatzeko prest. Bere maleta tzar beltza, hippootaamoaren buruazirudiena bazter batean zeukan eta har azpian ezkutatuta, zaki bat, barruan pitxisin katua zeukana. Etzuen zuen hiru egunezkatua etxean bakarrik ikusteko asmorik, gaixoak bere faltan diegia sumatuko baitzuen eta gainera beldur zen gorputza gazerregailuaren kontra igurtzi eta eztripusak fiziatuko hote zen. Zemeak, behilik, etzuen atsegin motaletara katu batekin joatea. Amona atzeko ezerlekuaren erdian zegoen exerita, John Wesley eta John Star alde banatan zituela. Behili eta umen ama eta aurtsoa aurrealdean aldean ziren. Eta zorziak eta berrogeita boz zirenean abiatu ziren alandatik, autoaren kontagiluak berrogeita hamaboz mila zorziehun eta larogeita hamar markatzen zuela. Amonak idatziz jaso zuen zenbaki hori, itzultzen zirenean zenbat mila egin zituzten esatea, interesgarria izango zelakoan. Hogin minutu behar izan zituzten hiritik irteteko. Andre Zaharra eroso egoteko moduan jarri zen autoan, kotoi zurizko eskularruak eranzi eta, diruzorroarekin batera atzeko leioaren apalean utzi zituen. Umeen hamak artean ere praka lasaiak zituen soinean eta burua zapi bede batean bilduta. Amon akordea, lastozko kapela urdin hiuna zeukan jantzta, hegalean violeta zurizko sorta bat zuena, eta tanta zurriko soineko urdin hiuna. Soinekoaren lepoa eta eskumutturrak Organdisu zurizkoak ziren. Laso sapainduak eta paparrean oialesko violeta zorta more bat zeukan. Barruan lurrin poltsatxo batekin. Istripua izan eskerro, autobidean hilda ikusiko lukeen edonok bere lantzemango zion dama bat zela. Esan zuen autosibiltzeko oso egun egokia izango zela ura, esbero esotz eta beileri ohartarasi zion abiadura muga orduko berrogetamabos milako azela, eta poliziak publizitate panelen eta zoaizti txikien atzean eskutatzen zirela, eta ziztuan jartzen zitzezkizula atzean, abiadura moteltzeko aukerari ikutzigabe. gabe. xe xetasun interesgarriak zainalatu zituen. Stone Mountain, zenbait autobidearen bialdeetan gora altzatzen zen granito urdina, Bustin gorrizko ere mu biziak, hemenka more ipristinduak, eta mota askotako laboreak, lurrean parpaile berzko errenkadak eratzen zituztenak. Suaitzak eguzki argi zilarreztatuak zeuden goitik bera eta kaskarrenek ere diztira egiten zuten. Umeak komikiak irakurtzen ari ziren, eta ama berriz ere loak hartua zuen. Guazen Jorja len bailen atzean ustera zenbat eta gutxiago ikusita, hobe, esan zuen John Westlick. Ni mutiko txikia ba nintz, esan zuen amonak. En nuke horrela hitz egingo nire sortzeko estatuaz? Tenezik mendiak dauzka eta Jorjak berriz muinoak? Tenezik kaikus betetako sakartegi bat besterik ezta, esan zuen John Westlick. Eta Georgia ere, Estatu nazke agarria. Boi horixe, esan zuen junztarrek. Nire garaian, esan zuen amonak zain urdinezko finak tolestuz. Humeek errespetu handiago azioten beren sortzeko estatuari, eta gurasoi, eta gainerako guztiari. Niendea behar bezalakoa zen garaiertan. Hala, begira nini belts politjorri, esan zuen. Txabola baten aurrean zutik zegoen umebaltz bat seinalatuz. Ezan luke derkin manguar gazki batean. Galdetu zuen, eta denak jiratu, eta bert zikiari begiratu zioten atzeko leiotik, Eskuarekin, agur egin zien. Galtza motzik zegoen, esan zuen juntztarrek. Izan ere ez du egingo, segura eski, azaldu zuen amonak. Lanaldeko negro txikiek ez dute gukain beste gauza. Pintatzen jakingo banu, irudi orixe pintatuko nuke. Esan zuen. Umeek komikiak trukatut zituzten. Amonak esan zuen pixka batez aurtxoa aukiko zuela eta umeen umeenamak aurreko eserlekuaren gainetik pasatu zion. Amonak pelagun gainean hartu eta harre har emandoka ibili zuen eta bidean pasatzen zituzten gauzen gaineko kontuak esan zizkion. Begiak gora bildu zituen, Espainiak biurritu, eta horpegin behar zimurtua aurtxoaren azal lehun eta guriaren kontra estutu zuen. Noiz benka, aurtxoak irribarre lauzo bat egiten zion. Kotoizoroz abal bat igaro zuten, erdian bate zinguratutako bospazei hilobi zituena, irla txiki baten modura. Birri horri, esan zuen amonak kanporan seinlatuz. Hori izango zen etxekoei lur emateko lekua, plantazioren parte izango zen. Ekan ondago plantazioa, galdetu zuen John Wesley. Hai zeak eramana erantzun zuen amonak. <laughs> Ekarritako komiki guztiak irakurri zituztenean amaiketakoak ireki eta, eta jan egin zituzten. Amonakak hauete guinezkozanuitza eta oliba bat jan zituen, eta ez zien utzi umeei kartoizko kaxak eta paperezko mu zuuzapiakleiotik botatzen. Beste zeregginnik gabe geratu zirenean, jolasean hasi ziren, laino bat aukeratu eta beste biheei igarrarazten zeren forma izan zezaken. John Wesleyk be forma zuen bat hautatu zuen. Eta John Starrek behia asmatu zuen, baina John Wesleyk esan zuen esetz, autoa zela. Eta John Starrek esan zion trampa egiten ari zela, eta elkarresa plasta casi ziren Amonaren alde batetik bestera. Amonak esan zien geldi egoten baziren, istorio bat kontatuko ziela. Istorioren bat kontatzen zuenean, begia gora bildu eta burua astindu eta oso aire dramatiko hartzen zuen. Esan zuen artean dama eskongabea zenean, James Atkins Nash izeneko galai bat Georgia Cojzas perrekoa hatzetik ibili zitzaiola. Esan zuen gizondotorea eta prestua zela oso eta larun bat baskalondoetan angurri bat ekarri hoiziola. Gainean haren inicialak labana zebakita situena. J A N. Ba larun bat batean esan zuen. Nas jaunak angurria ekarri zuen, baina etxean etzeguen inor, eta etxe aurreko atarian utzi, eta berriz zaldikarro hartu eta jasperera itzuli zen. Baina ez omen zuen amonak angurri hura eskuratzerik izan, mutiko beltz batek jan egin baitzuen, jota a ene jan inizialak ikusi zituenean. Historioak barrearen ezurrean kilimak egin zizkion John Wesleyri eta aldibatez barre eta barre aritu zen, baina John Starrek esan zuen etzelak bat ere historio ona. Bera ezomen zen sekula eskonduko larun batetan angurri bat besterik ekartzen ez zion gizon batekin. Amonak esan zuen, elitzatekela gauza txarra izango Nash jaunarekin eskondu izan balitz, gizon prestua baitzen oso, eta kokako lakzioak erozibaitzituen estraineko zaterazituztenean, eta zuela gutxi hiltzela, aberaztuta. The Towerren gelditu ziren, barbakoan erretako sandwichak jatera. The Tower izkutuz eta egurrez egindako gazolin degirantzalekua zen, eta timozi aldirietako horube batean zegoen. Red Sammy Bats izeneko gizon potolo bat zen naguzia, Eta eraikinaen esezik, autobidean mila gora eta bera ere, kartela jarrita zeuden, onakoa ziotenak. Daztatu Red Semiren barbakoa famatua! Red Semirenak bezalakorik inonez! Red Sam, barrealaiko mutil gizena! Beteranoa! Red Sami, bilazabiltzan gizona! Red Sami, deta uera horreko lur zoilduan etxanda zegoen, buruak kamioi baten azpian sartuta. Handik gertu, oin altuko tximinio nabar bat, berriketan ahazian ari zen, paradisuko melia batik ateatua. Tximinoak zoetzera salto egin eta adarrik altuen era zuen, umeak autotik arrapaladan irten, eta korrika bedegana abiatzen ikusi orduko. Barrutik, areto luze eta iluna zen de Tower, salmaia mutur batean, maaiak bestean, eta erdian dantzarako ere mua zituena. Nikel batekin ibiltzen diren disko makina hoietako baten ondoko maai oholesko batean ziren denak, eta Red redzamen emaztea, emakome garaia eta azalki iskalikoa, begiak eta ilea, larroa zala baino argiagoak zituena, etorrizitzaien eskariak hartzera. Umeen amak, teneziko balza jarri zuen makinan, Binik elsartuta, eta monak esan zuen doinoark dantzarako gogoa pisten zio labeti. Beilirik galdetu zion berarekin dantzatu nahi altzuen, baina semea begira geratu zitzaion ez ere gabe. Izan ere, etzuen atera amaren alaitasunerako joera berezko ura, eta bidaiek urduri jartzen zuten. Amonak bizi-bizi zeuskan begi marroiak. Burua alde batetik bestera mugitzen hasi zen, halkian dantza nari zelako itxurak eginez. Jonztarrek esan zuen, jarri klake egiteko moduko zerbait. Eta humeen amak, beste binik sartu eta pieza bizi-bizi bat jarri zuen. Eta John dantzale kura igo, eta bere klake zaioa egiten hasi zen. If you see me coming better, step aside.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 To the company store Hazepan poxa! esan zuen redzamen emazteak Zalmaiaren kontra bermatuta Eta horreko alzeinateke nirekin bizitzera Eta nire neska txikia izan Baita zera ere esan zuen junztarrek En intzateke hau bezalako leku kalamastra batean biziko Ez da milioi bat ere eta maera itzuli zen korrika. Azepan poxa! Errepikatu zuen Andreak, edukazioz irribarre baten tankerako eginez. Ez altzara lotxatzen, esan zion amonak neskari, aopean herrieta eginez. Redzam sartu zen, eta emasteari esan zion, usteko salmaian denbora galtzen ibiltzeari, eta mugitzeko askar jendearen eskaerarekin kakikoloreko prakak neke zirizten zitzaizkiona aldaka ezurretara nio, eta zabela praken gainetik erortzen zitzaion, alkandorapean pean balantzaka janari zaku bat baleuka bezala. Gerturatu eta inguruko mai batean eserita, asperenaren eta tirolesaren antzeko zerbait bota zuen. Eskau deirabazteko, esan zuen. Eskau deirabazteko. Eta gris batekin aurpegi gorri zerditua zikatu zuen. Garko egunean batek ez dakin norekin fiatu, esan zuen. Ez alda egia? jendea ez da atsegina lehen bezala inola zere, esan zuen amonak. Lengo aztean bitipoet horriziren, esan zuen redzamik. Chrysler batean. Autosarra tamallatua zen, baina ona hala ere. Eta mutilak ere egukiak eruditu dotzitzeske da niri. Fabrikan lan egiten zutela esan zidaten, eta badakizue erosi zuten erregaia hango kontura jartzen utzi niela egin gatik eginotenuen hori. Gizono Nazarelaco. esan suena monak instantean. Ala izango da, bai. Esan zuen red samek. Erantzun horrek harrituta utzi bal bezala. Emazteak eskatutakoak ekarri zituen, 5 platerak batera eta erretilurik gabe. Eskubanatan bi eta bosgarrena besoaren gainean oreka neutsita. Jenkoren mundu berde honetan ez da guarima bakar batera konfianza izatea merezi duenik, esan zuen emazteak. Eta ez dut esandakotik inor kanpoan usten. Ezta inortxo ere, errepikatu zuen redzamri begira. Irakurri aldu zue ihe egin duen kazkilo horrena, moldakaitzarena, galdetu zuen amonak. En nintzateke batere errituko hurrengo kolpea hemen txeioko balu, esan zuen emakumeak. Leko hau hemen dagoela ditzen badu bater arritu hemen ikustea. Reregistrratzailean sentabo batzuk daudela aditzen badu, bat ezarritu? Azke da! Esan zuen red zamik. Joan eta ekarri jende honen kokakolak. Eta emakumea falta zena ekartzera joan zen. Ez da erraza, gizonon bat aurkitzea, esan zuen red zamik. Beldurra eman behar du gauzak nola jartzen ari diren ikusteak. Gogoan ditut kanpoko atea giltzatu gabe, etxetik joan zintezken garaiak, joan ziren ederki. Amonak eta redzamek, garaio behez jardun zuten. Andresa harrak esan zuen bere ustez gauzak hainbeste okertzearen erru guztia, Europak zuela. Esan zuen Europa nola jokatzen ari zen ikusita, baziru diela diruz josita geundela, eta redzamik esan zuen, etzuela merezi horreta hitz egitea. Arrazoi osoa zuela. Umeak eguzki betera korrika irten, eta paradisuko meliaren parpaia artean zegoen tximinoari begira egon ziren. Lanpetuta Zebilen, ilajean arkakusoak arrapatu eta hortz artean jarrita, kontuan dizkoske egiten mokadu fingoxoak balira bezalaixe. Berriz ere autoan sartu eta abiatu egin ziren, Baskalondoko sargorian. Amonk loku luzkatxoak egin zituen, katue modukoak, eta bost minuturo esnatzen zen bere zurrrunge kasoraatuuta. Tusborotik irtetean ez natu, eta gaztea zelarik hausune hartan behin bisitatu zuen plantazio zahar bat etorriz zititza joongogora. Esan zuen etxeak sei zuta bezuriz euskal aurrealdean, Are egzteko? Albboetan aitzzak zituen etorbide bat igaro behar zela, eta etxaurreren alde banatan, haien belarrez eta maattzen estalitako estaitako bizur zare zeudela. Zure galaiarekin baratzean paseatzen ibilio ondoren haien babesean esertzeko. Gogoratu zuen zehazki zein bide hartu behar zen bertara iristeko. Basekien beilik etzuela denbolari galdu nahiko etxe zahar bati begira. Baina zenbat eta gehiago hitzegin, orduan eta irrikan diagoa sortzen zitzaion etxe ura berriz ikusteko eta sursare biki txiki hauek artean ere zuti jarraitzen zuten jakiteko. Eskuta leku sekretu bat zegoen etxean, esan zuen Malesiaz Egia esan gabe baina alabalitz deziratuz. Eta esaten dute, familiaren zlarreria guztia han zegoela ezkutatuta Sherman generala etorri zenean, baina zutela inoiza aurkitu. Ei! esan zuen John Wesley. Guarson ikustera, gu aurkituko dugu, Zur guztea solaatu eta aurkitu egingo dugu. N Nor bizi daan, non dago halako bidegurutzea. Eh, axa, ezin duugu bidegurutze hori hartu. Eez dugininuz ikusi ezkuta leku sekretua duen etxedik! egin zuen ohju jutarrek. Guazen ezkuta leku sekretua duen etxea ustera. E etxa, ja, ezinaldu ezkuta leku sekretua duen etxea usstera joan. Ez dago hemeniko ruti, seguru nago, esan zuen anmonak. Hogei minutu azki izango genituzke. Belik begiak aurrean hiltzatuta zeuzkan. Saldiferra bezain zurrun zeukan baraia. Ez? esan zuen. Umeako yuka eta marruka hasi ziren, ezkuta leku sekretua zuen etxei kusi nahi zutela. John Wesley aurreko eserlekuari ostikoak ematen hasi zen, eta Johntar hamari zorbaldatik sinzilikatu eta belarira negar sotina morratuan hase zitzaion. Inoiz ezin izaten zutela divertitu, ez da oporretan ere, eta inoiz izin zutela beraiek nahi zutena egin. Hortxo garrazika hasi zen, eta John Wesleyk ostikara bortitza josizkia hona aurreko eserlekuari, aita kolpeak giltzurunean zentitzeraino. Ondo da, egin zuen oiu, eta autoa bide bidebazterrean gelditu zuen. Isilduko azalete denak! Isilduko alzarete dedak segundu batez. Ez pasarete isiltzen, ezkara inora joango. Ezigarria izango litzateke ume esan zuen amonak aopean. Ondo da, esan zuen behilik. Baina sartu ondo hau buruan. Hau da horrelako zerbaitetarako geldituko garen aldi bakarra bakarra eta azkena. Berantz hartu behar duzun pista mila bat dago, argitu zuen amonak, pasaeran erreparatu diot. Pista bat, egin zuen azpenen behilik. Buelta eman eta pistaran zijoazela, Amonak etxaren beste berezitasun batzuk gogoratu zituen, aurreko zarreraren gainaldean zegoen beirate ederra eta joleko kandela lanpara. John Weasleyk esan zuen segurenik tximinaren barruan egongo zela eskutaleku sekretua. Ezin zara etxe horretan sartu, esan zuen behilik. Ez dakizu zein bizi denan. Zuek denak etxaurrean bertakoekin hitz itzagiten duzuen bitartean, ni etxeat joan eta lehio batetik sartuko naiz, proposatu zuen John Wesley. Autoan geratuko gara denak, esan zuen amak. Pista hartu zuten eta autoak hau zarrotuzko zurrumbilo arroza baten ardian egin zuen aurrera, ziztuan amonak errepidea asfaltaturi gabeko garaiak ekarri zituen gogora, hogeita mar milako bidaiek egun osoa hartzen zituztenekuak. Instan batean, muino baten gainean egongo ziren, inguruan milak eta milak hartzen zituzten bazoen adabur urdina goitik ikusten zituztena, pizta zen, eta ezustean zuloak eta esponda arriskutzuen gainean, biurgune itxiak topatzen zituzten. Instan batean, Muño baten gainean egongo ziren, inguruan milak eta milak hartzen zituzten basoena daburu urdinak goizik ikusten zituztela. Eta aurrengo instantean berriz sakonune gorriska batean egongo ziren, soaitz hautzestatuak goitik beraz zituztela. Azkar asatzen alda etxe hori. Esan zuen Beilik, edo bestela buelta emango dos egituan. Ez da eskorik falta ezan zuen amonak. Eta esan orduko, burutazio izugarri bat izan zuen. Hain zen aztoragarria burutazio hura, ezen aurpegiak gorritu, begiak handitu, eta hauñak tupustean altxatu baizitza izkion, eta bazterrean zegoen maleta jo. Instantean, maleta mugitu egin zen, saskia estaltzeko amonak jarritako egunkaria marru batekin altxatu, eta piti katua behiliren zorbalda gainera igozen jauzi batez. Kolpeak, autoaren erdialdera jaurzizituen umeak, eta ama atetik kanpo lurrera, aurtsoa besoetan zuela. Andresa harra berriz, aurreko eserlekura bota zuen. Autoa irauli eta bira oso bat eman ondoren, eskuineko aldea goran zuela gelditu zen. Bidebazterreko zangan. Behilik idariaren eserlekoan jarraitzen zuen, marra arreak eta mutur zabal zuria eta sudur laran jazituen katua, artean ere lepoan atzamarre atzamarrezitzatzita, beldar bat bezala. Besoak eta hankak mugizitzaketela egiaztatu orduko, duko, umeak autotik irten ziren, nekez, «Iztripua izan dugu!» garrasi eginez. Hamona autoaren aurrealdean kizkurtuta zegoen, zaurituta egotea deziratuz, Artara, Baren ira ez oso osorik eta patean eroriko gainera. Istriporen aurretik izandako burutazio izugarria zera zen. Garbigarbi garbi etorri zitzaioola akordura, etxe hura, xegoela Georgian tenezin baizik. Bailik bi eskuekin helduta, tua lepotik askatu eta leiotik kanpora bota zuena airean pinoen bor baten kontra. Gero, autotik irten eta umen amaren bila hasi zen. Erreten goreixka baten baztarlaren kontra aurkitu zuen, ulu batean zegoen aortsoa besoetan zuela. Aurpegian, goitik berako ebaki bat eta zorrbalda bat hautzita besterik ez zituen. Irippoa izan dugu? oiukatu zuten umeek atzegin ezoratuta. Baina inorez ta illa gertatu, esan zuen juntztarrek deziluzioz, amona autotik errenka erteten sekuzala. Artean ere kapela illari horratzez josita zeukan amonak, aurretik egala utzia, angelu airoso batean altxatua, baina violeta sorta baster batetik zintzilika. Erretenean ziren denak, umeak izanezik ezik, xoketik oneratzeko. Dardaraka zeuden denak. Agian autoren bat igaroko da. Esan zuen amak, haotzakarrez. Uste dut organoren bat zaurituta dudala. Esan zuen amonak, saietz bat ez tutuz, baina inoketzi onerantzun behiliri hortzek karraska egiten zioten. Alkandora esport hori bat zeukan soinean, papagai urdin bizi-biziak zituena, eta urpegia alkandora bezain hori zeukan. Amonak erabaki zuen, etzuela ipatuko etxeura tenezin zegoenik. Bidea amar bat oingorago zegoen, Eta arenatzean suaitzen gainak baino zituzten ikusten. Eserita zeudeneko erretenaren atzetik ere basoa altzatzen zen. Ilun eta sakon. Handik minutu gutxira, auto bat ikusi zuten muño baten gainean, astiro astiro hurbiltzen, barrukoak zelatan balituzte bezala. Amona zutitu eta bi besoak astintzen hasitzen nabarmen, autobarrukoen arreta bereganatzeko autoak urbiltzen jarraitu zuen, astiro. Biurgune batean desagertu, eta atzera berri zagertu zen, are astiroago urbilduz, irauli zireneko muñoaren gainetik. Autobeltz handi maillatu batzen, hil autoen tankerakoa. Irugizon zeuden barruan. Parean gelditu eta minutu batzuez, gidaria haiek eserita zeuden aldera begira, egon zen, espresiorik gabeko aurpegiaz, eta etzuen hitzik esan. Gero burua jiratu, beste biei zerbait esan, eta hauek autotik irten ziren. Bat mutilgizena zen, eta izerditako gorri bat, aurrealdean zilar koloreko garaino bat estampatua zeukana, eta galtza beltzak zituen jantzita. Taldearen eskuinaldean jarri, eta begira geratu zitzaien, ahoa erdirekia, izek asko herribarre koloka bat eginez. Besteak galtzakakiak eta jaka ordein marraduna zituen soinean, eta kapela gris bat buruan oso behera sartua, ia horpegi osoa eskutatzen ziola. Taldaren eskerraldean jarri zen, astiro mugituz zuen ezer esan. Gidaria irten, eta autoaren ondoan zuti geratu zen, taldeari goitik begira. Beste biak baino zaharragoa zen. Ilea urdintzen hasia zuen eta zilar koloreko betaurrekoak zituen jakintzuitzxura ematen ziotenak. Aurpegi zi luzea zuen eta gerriz goitik biluzik zegoen. Berarentzat testuegiak ziren galtza bakeroak zeuzkan soinean eta kapela eta pistola eramatzan aldean. Bi mutilek ere, pistolak zeuskaten. Iztripoa izan dugu, egin zuten hoi humeek. Amonak, gizon betaurreko dunura, ezaguna zuelako erudipen bitxia izan zuen. Betidanik ezagutzen zuen orbaiten aurpegia begitan du zitzaion gizon baina ezin zuen gogoratu nortzen. Gizona autotik urrundu eta espondan beher jaisten hasi zen, oina kontuan diskokauz ez Zapata zuri marroiak zituen eta galtzerdirik ez, eta gorrizxkak eta meheak zituen, orkatilak. arratsaldeon esan zuen ikusten dut eroriko txiki bat izan duzuela. Bi aldiz egin dugu gainazpi? Esan zuen amonak. Behin, zuzendu zion gizonak. Ikusi egin dugu. Probatu autoa eta ikusezak badabilen, hiram. Esan zion haopean kapela griseko mutilari. Zertarako duzu pistola hori, galdetu zuen john wesley. zersoa segitar pistola horrekin. andrea esan zion gizonak umeen amarri esango azeniek umei zure ondoan jasartzeko. umeek urduri jartzen aute. zuek denak sodeten lekuan norbertan esertzea nahi dut. Eetaakoa ra guk zerekin behar dugun esaten galdetu zuen junttarrek. Atzean, zuhaitz lerroak ho zabal hirun bat irekizuen. zuen. Etorrria esan ziennamak. Ara, begira, hasi zen Bali batean, estualdi batean gaude gu... Amonak txilio bat egin zuen. Nekke zutitu eta gizonari begira gelditu zen. Zu, zu moldakaitza zara! Esan zuen. Segituen ezagutu zaitut. Bai, Andrea. Esan zuen gizonak, irribarre txiki bat eginez. Ezagutua izateak bere borondetaren aurka atsegin emango balio bezala baina zuek denek hobe izango zenuten espanin duzu ezagutu. Beilik burua sakar giratu eta amari zerbait esan zion, umeak ere azaldatu zituena. Andresa harra negarrez azizen eta moldakaitza gorritu egin zen. Tira, Andrea, esan zuen, etzaitez tristatu, Batzuetan gizonak nahi ez dituen gauzak esaten ditu, ez dut usten naita esan dizunik hori. E, e, etzenioke dama bat tiro egingo, ez da? Esan zuen amonak, eta eskumuturretik musuzapi bat etera, eta malkoak zikatzen azizen. Moldakaitzak zapataren muturra lurrean pixka bat zartu eta zulotxo bat egin zuen. Eta ondoren berriz, estali. Amorrua eman gulidake hori egin behar beharrizateak. Esan zuen. Entzun. Amonak. Entzun! Amonak ia hoio eginez. Badakit gizono nazarela, ez duzu ematen batereo dolaruntekoa, ziur nago zure aurrekoak jende hona zirela. Bai, Andrea, esan zuen gizonak. Etzegoen jente finagorik munduan. Irribarre egin zuenean, hortzuri eta sendosko errenkada batera kutsi zuen. Jainkoak ez du sekulan nire ama bainoen makume finagorik sortu. Eta itak, urre gorrizko bihotza zuen, esan zuen. Izer ditako gorriko mutila, atzean jarria zitzaien eta zutik zegoen, pistola aldakaren parean zuela. Moldakaitza pikotxean jarri zen. Zain duitzakumeak bobili, esan zuen. Badakik, urduri jartzen naitek. Elkarren ondoan ez bere aurrean zituen zeiei begiratu, Eta une batez lotxatuta zegoela erudi zuen, zer esan espalki bezala. Ez dago la horrik zeruan, nabarmendu zuen zer ranttz begira. Ezta eguzkirik ikusten, baina lañorik edez? Bai egun ederra dago esan zuen amonak. Aizu, esan zuen. Etzen nioke zeure buruari moldakaitza deitu behar, nik badakit barru-barruan gizon ona onazarela. Aski dut begiratzea, horretaz konturatzeko. Ixo, oiukatu zuen beilik. Ixo, ixo denak eta utziniritz egiten. Pikotxean jarrita zegoen, abiatzera doan korrikalariaren modura, baina etzen mugitu. Estimatzen dizut, Andrea. Esan zuen moldakaitzak, eta zirkulutxo bat marrastu zuen lurrean, pistolaren kulatarekin. Ordu erdi bat beharko diat autoa arreglatzeko, deiadarekin zuen jiramek, altzatuta zegoen kapotaren gainetik begiratuz. Beno, aurrena... Ik eta bobilik, eraman paseo bat egitera bera eta mutiko txikia. Esan zuen moldagaitzak Bailey eta John Wesley senyalatuz. Mutilek galdera bat egin nahi dizute. Esan zion Bailey di. Joango zinateke horra basura beraiekin? Entzun, aziz zen Bailey. Estualdi du gorrian gaude. Inorreztak konturatzen hauser den. Eta hautsak, utzegin zion. Begiak, alkandorako papagaiak bezain urdin eta biziz euskan, eta erabat geldi zegoen. Amona kapelara eraman zuen eskua, atontzeko azmoz, semearekin basorantz joatekoa balitz bezala, baina eskuan geratu zitzaion egala. Stand batez hegal utziari begira egon zen, eta gero erortzen utzi zuen. Hiramek besotik tiraka altzarasi zuen Baley, aure zahar bati laguntzen ariko balitz bezala. John Wesleyk, aitari eskutik heldu zion eta Bobi atzean jarri zitzaen. Basorrant zabiatu ziren eta erzillunera iritsi zirenean Ba giratu? eta bere burua pinoen bora arre eta soildu baten kontra bermatuta, oio egin zuen. Segituan itzuliko naiz ama, itxaron! Itzuli horain txebertan! Egin zuen garrasi amak, baina basoan desagertu ziren irurak. Beili txiki! Otz egin zuen amonak, haotz trajikoz, Baina konturatu zen moldakaitzari begira zegoela, bere aurrean pikotxean jarrita zegoen lekura. Nik badakit gizonona zarela, esan zuen desesperatuta. Zu, etzara baterea arrunta. Ez, Andrea, enaiz gizonona. Esan zuen moldakaitzak handik pixka batera, Amonaren baieztapena, arreta zaztartu balu bezala. Baina, enna ez munduko gaiztoena ere. Atxak esaten zuen, anaien eta arreben altean, arrasa diferenteko txakurran intzelani. Ara, esaten zuen. Batzuk baditzuk bizialdi osoa botatzen dutenak bat ere galderarik egin gabe. Beste batzuk berriz, jakin egin behar izaten dikek, hau zergatik eta ura zergatik, eta mutiko hau, azken hoietakoa duk. Dendenean sartukodik muturra. Kapela beltza jantzi eta bapatean gorantz begiratu zuen, eta urrena basorantz. Berriz ere lotzatu balego bezala. Andreak parkatuko didazue zuen aurrean alkondalarik kabea gertzea, esan zuen sorbaldak apur bat jasota. Iez egitean soñan genituen arropak lurperatu egin genituen, eta gauzako betu arte alden moduan ibili behar, soñan ditugunak topo egin genituen tipo bat zuenak dira. Azaldu zuen. Ez dago txarri korretan, esan zuen amonak. Behar bada, belik izango du beste alkondararen bat maletan. Gero bilatuko dut, esan zuen moldagaitzak. Noradara mate, egin zuen garra ziumeen amak. Nire atxa, nire atxa ere etzen pieza erra. Esan zuen moldakaitzak. Etxe ari ziririk sartuko zionik inor. Baina inoiz etzen iztilutan sartu agintariekin. Bazuen, haiek tratatzeko abildadea. Zu ere gizon zintzoa izan zintezke, zaiatu utzarekin. Esan zuen amonak. Pintzaz ezora esango litzateken nonbait finkatu eta bizialdi eroso bat botatzea, une oro baten bat ote duzun keskat tu beharrikabe. Moldakaitzak pistolaren kulataz lurrean arrastoak egiten jarraitzen zuen, entzundakoa zauznartzen ariko balitz bezala. Bai, Andrea, ala da, beti dabil baten bat zure atzetik, murmurikatu zuen. Amonak gizonaren zorbalda ezur argalei erreparatu zien kapelaren atzealdean, zutik zegoen lekutik behera begiratzen ziola. Erresatzen alduzu inoiz, galdetu zion. Gizonak buru aztindu zuen. Amonak kapela beltza bainoet zuen ikusi, zorbalda ezurren artean, harin mugitzen. Ez, Andrea, esan zuen. Tiro hotz bat entzun zen basoan. Eta hande gutxira beste bat. Gero isiltasuna. Andre Saharraren burua alde batera eta bestera mugitu zen azkar. Aizea zuhaitztzen adaburuen artetik igarotzen entzun zuen Arnasgora gora luzea zebete baten modura. Bili txiki! Otz egin zuen. Aldi batez, gospel kantaria izan hitzen, esan zuen moldakaitzak. Ofizio ugari izan naiz. Armadan egonan naiz, lurrean eta itxasuan, etxean eta kampuan. Bialdiz eskondua naiz, Eosle izanan naiz, trenbidean aritua naiz, amal hurra goldatzen naiz, tornado batean izan den hau, gizon bat bizirik erretzen ikusi nuen bain. Eta begiak jaso, eta humeen amari eta neska txikiari begiratu zien. Elkarren gandiko oso zeuden, aurpegiak zurbil, begiak behirak emakume bat zigorra zaztintzen ere ikusia naiz, esan zuen. Egin otoitz, egin, azizena mona. Egin otoitz. Enintzen mutiko gaiztua, nirakorduan bintzat, esan zuen moldakaitzak, ahotsaia amezlari. baina, Bideko punturen batean zerbait gaizki egin nuen, eta kartzelara bidalin duten, Bizitza lurperatzea bezala izan zen. Eta begiak jaso, eta amonaren arreta bereganatu zuen, begiratuari eutxiz. Orduan hasi ziber zenuen otoitze egiten, esan zuen amonak. Zer egin zenuen lehen hartan, zartzelara bidal zintzaten. Eskuinera jo, aurrean pareta. Esan zuen moldakaitzak, berriz ere lainori gabeko zeruari begira. Eskerrara jo, aurrean pareta. Gora begiratu, zabaia. Bera begiratu, zorua astu zaiz erekin nuen, Andrea. Buruari erainda erain aritu nintzen, zein okerrekin ote nuen akordatu nahian, baina oraindik ere ez lortu, aldian behin iruditu izan zain, pazetorki dala, baina nahi zinio izakordatu. Behar bada, nahaz egin ziren, esan zuen amonak, indar gutxiz. Ezan, Andrea, esan zuen. Etziren astu. Paperak zeuskaten ditaz. Zer bai lapurtuko zenuen? Esan zuen amonak. Gizonak Erdeinuzko usko irribarretxo bat egin zuen. Inok etzeukan nik nahi nuen ikezer. Esan zuen. Bazen, buruko mediku bat kartzelan eta ark esan zuen nik egin nuena atxa hiltzea izan zela. Baina hori ezzurra da. Atxa emeretzian izen gripe zuritaren garaian eta nike nuuen zerikuzerrik izan. Mount Hawe kanposatu ban neortzi zuten, joan ezkero zehorrek ikusikozennuke. Otoitze ginko bazenu, esan zuen Andresa harrak. Jesuzek lagunduko lizuke. Ala da, esan zuen moldakaitzak. Eta urduan zergatik ez duzu otoitze giten. Galdetu zuen amonak papatean atsegin ez dardaraka. Ez do laguntzarik nahi, esan zuen gizonak. Ondona abil nirek asa. Bobili eta Hiram patxadas urbildu ziren, baso aldetik. Bobilik Alkandora hori bat zekarren arrastaka, papagai urdin biziak zituena. Bota izalak Alkandora, Bobili! Esan zuen moldakaitzak. Alkandora airean etorri eta zorbalda gainera erori zitzaion eta jantzi egin zuen. Amonak ezin zuen izendatu Alkandora gogora ekartzen ziona. Ez, Andrea, esan zuen moldakaitzak, alkandolaren botoiak lotuz. Ikasi nuen, berdin diola laukerra egiteak. Egin dezakezu hau, edo hori, gizon batil, edo aren autotik urpiluad lapurtu, ze, lehenago edo beranduago, azto egingo gozaizu zer egin duzun, eta zigortu egingo gozaituzte. Besteri gabe. Umeen ama, antzika hasi zen, arnazan neke sartu balu bezala. <laughs> Andrea, zuzendo zitzaio moldakaitza. Joango zaretezu eta neska txiki hori paseo bat ematera. Bobili eta jiramekin eta zure gizon narekin elkartu. Bai, milazker! Esan zuen humeen amak, haotz ondar batez. Eskarreko besoa zintzilik zeukan, ezindua, eta besteaz loz aurtsuari heltzen zion. Lagundu ez aio kandreari eltsatzen, Hiram. Ezan zuen moldakaitzak, emakumea erretenean gora igotzeko ezinean zebilela ikusita. Eta ik, babili, eldo eskutik neska txikiari. Ez dut nahi eskutik eltzea, esan zuen junztarrek. Txerri baten antzartzen diot. Mutilgi zena, gorritu eta barrez zen, eta neskari bezotik heldu eta bazorantz bultza egin zion, hiram eta amaren atzetik. Moldakaitzarekin bakarrik gelditu zenean, haotzak galdu zuela konturatu zen amona. Zeruan, etzegoen eslainorik ezta eguzkirik ere. Inguru osoan, etzeukan basoa besterik. Otoitze egin behar duzu, esan nahi zion. Ainbat aldiz ireki eta itxi zuen ahoa ez ere lortu aurretik. Azkenean, bere burua, Jesus! Jesús. Esaten entzun zuen. Jesusek laguntuko zaitu, Esan nayan. Baina esan zuen moduan irudi zuen birauka ari zela. Bai, Andrea. Esan zuen moldakaitzak ados balego bezala. Jesusek denan gas gorai jarri zuen. Haren kasua eta nirea, antzekoak dira. Bakarrik arke etzuela okerrik egin, eta nire kasuan berriz okerra egin nuen lafrogatoa izan zutela. Paperak zeuskatelako nitaz. Noski, esan zuen. Inoiz ez izkidaten paperak erakutzi. Horregatik sinatzen dut betin eronek orain. Aspaldi asan Eskuratu zeurea izango den sinadura bat, eta dena zinetu, eta kopia bat gorde. Artarei akingo duzu zere gintu zun, eta aukerra zigorraren parean jarri, eta ikusiko duzu bata besteari gokitzen zaion ala ez. Eta bukaenan zerbait izango duzu frogatzeko ezaituztela zuzen tratatu. Moldakaitza deitzen dion deure buruari. Esan zuen. Ezin ditudalako moldatu, Nik egindako kerrak eta zigorrean ikusi ditudanak bat etor daitezen. Basoaldetik, garrasi zarkor bat entzun zen. Eta segidan, tiro hotz bat. Zuzena irunitzen alzaizu, Andrea, gizon batek eundoko zigorraia sotzea eta beste batek bateres, Jesús egin zuen oiu Andresa harrak. Zu odoloneko azara, badakitezen jokela dama batitiro egingo, zu jende finetik sortu azara. Egin otoitz, Jesus, ez diosu dama batitiro egingo, daukadan diru guztia emango dizut. Andrea. Esan zuen moldakaitzak, aitzak, begia karen urrun, basoan jarrita. Ez da inoiz izan gorpurik eos eskupekoa eman dionik. Beste bitiro hotzen zun ziren eta monak burua jaso zuen. Urezkean garrasika arituko litzatekeen indio jar eme zahar eta ihartu baten modura eta behilitziki, behilitziki. Deia darregin zuen, bihotza apurtzea arbalu bezala. Jesus izan da sekula ildakoak piztudituen bakarra, jarraitu zuen moldakaitzak. Eta egin izan espalu, hobe. Dendena hankaz gora jarri zuen. Esanak zituenak egin bazituen, denabertan bera utzi eta ari jarraitzea besterik ez dago. Eta espazituen egin, orduan geratzen zaizkigun minutu apurrak gozatzea besterik ez dago. Alduzun ondoen, baten bat akabatuta, edo etxe bat erreta, edo beste okerren bat eginda. Ez dago txarkeria beste plazerrik. Esan zuen, haotza ia marru bihurtuta. Behar bada, e, etzituen hildakoak piztu. Murmurikatu zuen Andre Arrak zer resaten zuen jakin gabe, ondo esakain jota esen erretenean erortzen utzi baitzuen bere burua, zangoak azpian bihurtuta. Enengo anan eta ezindute zan egin etzuenik, esan zuen moldakaitzak. Nahi nuke, han izan banintz, esan zuen, eta lurra uka bilaz jo zuen. Ez da bidezkoa ni ez izatea, ze han izan banintz, orain jakingo nuke. Aitzen, Andrea, esan zion, ahot zorrotzez. Han izan banintz, orain jakingo nuke, eta nintzateke nahi zen bezalakoa izango haotza apurtzeko sorian zuela erudizuen, eta monaren burua argitu egin zen istant batez. Gizonaren aurpegia ikusi zuen beraren gandik urbil, negarrez aztear balego bezala mudatuta, eta murmurio batean, esan zion. Nire umetako bat zarata, nire unbeen harteko azarazu. Besoa luzatu, eta zorbal daukitu zion. Mondakaitzak, salto egin zuen atzera, suge bateko oska egin balio bezala, eta hiru tiro egin zizkion bularraren ardian. <risa> Gero pistola lurrean utzi, betaurrekoak kendu, eta aile garbitzen azizen. Hiram eta babili, basotik izuli, eta erretenaren ondoan geratu ziren beherantz, amonari begira. Erdi eserita, erdi etxanda zegoen, odolputzu baten erdian, zangoak azpian gurutzatuta umeen modura, eta horpegia, oderi gabeko zerura zuzendua, irribarrez. Betaurrek gabe, moldakaitzaren begiak gorrituak eta kolorgeak, eta babesgabeak gabeak ziren. artu eta bota besteak bota dituzuen lekura esan zuen zangoaren kontra marruskatzen nari zitzaion katua eskuetan hartuz mebizu ederra ala jaina esan zuen babilik erretenean behera errestatuz kantutxu bat aopean emakume ona izango zen esan zuen moldakaitzak bere bizitzako minutu oro tiro egingo leoken baten bat ondoan izan balu as ez gozamena esan zuen bobilik eziela de bo esan zuen moldakaitzak etzar okegi asko plaserik bizitzan Tos les produits que j'ai trouvé C'est pas malin, je le sais bien Qui veut la fin veut les moyens Oui, car tout a fini Sans concession D'homme l'éclair blindu explosion hey ocean oh, of blue DJ mm -hmm. all that <laughs> meow meow meow meow oh, oh, oh. Jardin est un vaste cratère Ça c'est le blouse La blouse des espaces La blouse des espaces Entzun duzu ez da herresa gizonon bat aurkitzea. Egilea, Flannery O'Connor. Itzultzalea, Itziar Otegi. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doñoa da Charleston Behinds the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. de Arena. Efektuak Freesound.org hartuak dira. h3v2koitz.freesound.org. Podkasta hau egiten dugu saioagabikagojeazkoak, Jason Larrenagak eta Ana Moralesek Bilbohiria irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara ri urrengo batean berriz ere, xe dezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte.